Kagera ndio unaongoza kwa uzalishaji wa ile zao la vanilla. Actually ndio Nchini. kuna mikoa mingine ambayo wamekuja kujifunza Kagera kama Kilimanjaro, Morogoro, Iringa, Njombe pia ambayo wanajitahidi sasa kuanza kuzalisha hizi zao. Kutoa onyo kwa wanunuzi wanao anza kununua vanila kwa kipindi hiki mkoa bado haujatoa kibali kwa hiyo yote atakayekamatwa ni mwalifu kama mualifu mwingine lakini huu ni ulimo wa uchumi kwa tunaomba kamati za ulinzi na usalama kama alivyoagiza mheshimiwa mkuu wa mkoa zifanye kazi kuhakikisha kwamba zina pambana na ilo tatizo ambalo linajitokeza ni marufuku kuchuma na kuuza vanila mbichi tumezieleza hizi kampuni na kampuni ya Mayawa imeanza uzalishaji na kutusaidia wakulima siku nyingi sasa kampuni mpya zilizokuja zinatakiwa nazo zijipange wasifanye kosa la kuachua wale wakulima ambao wameingia mkataba na kampuni ya Mayawa alafu wataleta matatizo katika mkoa wetu mpaka sasa serikali ya mkoa haijatoa kibali cha kununua wala kuuza vanila kwa msimu huu wadau wote nikiwa na wawekezaji ambao ni wanunuzi shughuli wanazozifanya katika maeneo ya vijiji ni za usajili tu na kuweka data zao vizuri kuwasajili wa kulima wao nikiwa na maanisha kuupdate database yao sio kununua wala kuuza vanila kuna kutoa wito ni kwamba vyombo vya ulinzi na usalama tuendelee kushirikiana kwa kamata na kuwachukulia hatua kali kabisa za kisheria wale wote ambao saizi wanasemekana wanaiba vanila kwenye mashamba ya watu wanasafirisha hizo vanila kupitia njia za panya kwenda nchi jirani lakini pia anaweza ni niwasistize ni, ni pia viongozi wa kata na vijiji kupitia kamati zao za ulinzi na usalama za kata na vijiji waweze kuchukua hatua za haraka waingie kazini wasijisahau huu ndio muda wa kuingia kazini mheshimiwa mkubwa mkoa ashatoa maelekezo lakini bado kuna taarifa tunayoendelea kuzipata mkoani kwamba watu bado wanaendelea kufanya kufanya uizi watu bado wanaendelea kuvuna vanila zilizochanga ambazo hazijakoma wakulima wanaendelea kulalamika sasa naomba viongozi wa vijiji wakata, wa kata waingie kazini tunaomba watupe taarifa za watu wote ambao wanajishughulisha na uizi pamoja na ununuzi kwa kipindiki msimu wa ununuzi wa vanila ukifika mkoa serikali ya mkoa itatoa kibali Mark media pro Dash lake zone